luften vibrerar av förväntning det går inte att ta mister på publiken tjovar och kimmar sjunger med, skriker önskelåtar och på scen står Totta Näslund gitarr, sång, Nicke Ström bas, Bengan Blomgren, gitarr Ulf Dageby, gitarr, sång Håkan Nyberg, trummor och Ulf Stenberg, keyboards Mina damer och herrar Nationalteatern Hej på er! Det att se så mycket fin poppum Vi ska spela några små sånger för er.